Все ж таки не щодня сидиш після невдалого сафарі, носоріг такий і не напав, на березі Читванської річки, витріщаючий очі на захід сонця в джунглях. Столики і крісла маленького ресторанчика стояли просто на траві на краю горішньої річкової тераси. Їсти, знизали плечи манійки. Ну, їсти, я не знаю, зате випити я би порадила спешл-ласі. Ірландці перезернулися і загегикали. «Найс nice Irish гайс», – похмуро штампонула Марла. «Це те ж саме, що і спешл каррі», – посміхнувся Х'ялмар. «В Аче в Індонезії готують страву ганджа каррі. Закінчиться війна, поїду неодмінно спробою, бо поки в Аче геть нікого не пускають». Поговорили ще про Аче – про політичну ситуацію в Індонезії, про ісламських фундаменталістів, про корумпованість президентихи Мегаваті Сукарно-Путрі і про майбутні президентські вибори. Марлин Живіт вже не на жарт виходив із себе. Вона вхопила меню і заходилася підкидати його в повітря. Щасливий офіціант, збагнувши цей екстравагантний знак, тієї ж миті підбіг до їхнього столика. «Два пива, два спешл-ласі, дві великі непальські вечері, будь ласка!» Марла віддала замовлення за себе і за Х'ялмара, той не встиг бровою повести. «Е, «Вибачте, офіціант трохи зніяковів, ви знаєте, що таке спешл-ласі?» «Знаємо», – підбадьорюючи закивала Марта. «А звідки?» Офіціант усе ще тупив очі і не вірив ухам, або просто тестував Марлу на пронирливість. Нам друзі порадили, таємничо напівпрошепотіла Марла, вимовляючи слово «друзі» так, як вимовили би слово «біл» у «матурман» у «кілбіл». Дуже-дуже серйозно і з твердим наміром убити, в цьому випадку друзів, якщо спешл-ласі не виправдає сподівань. Ласі принесли, як і купу різноманітних страв і досить непогане непальське пиво. Чомусь у покинутій Індії з пивом було, ну, зовсім сумно. Солодкий йогурт з подрібленою марихуаною мав трохи суничного присмаку. Марла смоктала його із превеликим задоволенням. — Непроста це штука сафарі на слонах, скажи, х'яв. — Угу. «Сю дупу собі відбив. Ніякої амортизації, просто срака. Срака просто твердне. Чи то, може, звикаєш врешті-решт?» «Не знаю. Але ж уяви собі Ганібала, який проїхав на слоні півсвіту за тодішніми мірками. Його задниця вже точно мала перетворитися на алмаз. Хе -хе. Тому його й називають героєм. Марло вже починало тихенько водити». До речі, слонів у Читвані лякають фастфудами. Чого це? Ну як чу. Не знаю. Просто пам'ятаєш, Погонич, аби слон не лінувався йти, бив його по вухах хворостиною і кричав, погрожуючи «Піцца хат!» І слон йшов далі. Х'ялмер сміявся. Команди Погонича справді дуже скидалися на викрикування фастфудного лого. Слони, що возили їх зранку до джунглів, мали понищені вуха і втомлені не зовсім добрі очі. Точніше, то були слонихи. Самців навіть із опиленими бивнями до перевезення туристичного м'яса не допускали. Забагато в них агресії. Погонич буквально сидів у слона на шиї, ба навіть на голові, і щосили періщив його батіжком по вухах. Бідолашні вуха були схожими на обличчя покійного марлиного сусіда. старого якась халепа була з пігментацією, ніби біле лице, аж занадто біле, таке беззахисно біло-рожеве, і де не де плямки по ньому жовто-брунатні, острівцями рясними видніються. У слона, що плямистіші і рожевіші вуха, то він і старіший, тим повільніший. І тим більше він боїться цих хат «Слонихи, жінки-слони! Що за дискримінація?» – сама до себе проказала Марла. «Що?» – вже геть нічого не розумів Х'ялмар. Марла поміж тим уже видула половину його склянки з ласі. «Далекий від гомін барабанів тепер блищав». Вогні почали розкладати вже й довкола того місця, де вони вечеряли. Коло одного із таких вогнищ сиділи в кріслах ті двоє софістикейдит ірландців і недобре до Марли посміювалися. Так здавалося Марлі. Вона потягнула Х'ялмара додому. «Ти почуваєшся нормально?» – для проформи поцікавився він. «А то ж...» Марла вже почувала навіть деяку паранормальність свого тут і тепер. Треба було його негайно міняти. Вулички містечка Сораха були не зовсім вузькими і зовсім не асфальтованими.